يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهداه هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلاله wa kila dalalati fi nnar ibadallah ndugu katika iman sababu maisha yetu ya leo na maisha ya kila siku ni dharura ya muislam kutoka nyumbani kuelekea katika mahangaiko Na sehemu ya kutafuta riski na kujipatia kipato chake cha halali hili ni jambo ambalo kila mtu ulifanya kila siku ikiwa hali yetu ni hiyo ya kutoka majumbani na kwenda kujitafutia riski basi kuna haja ya kufahamu njia nzuri na nyepesi ambazo Allah subhanahu wa ta'ala mzieleza katika Qur'an Kupitia njia hizo itakuwa wewe kwako ni wepesi kuipata riski hiyo ambayo unaiamkia kutoka asubuhi lakini pia hata kama utakuwa hujaipata hiyo riski basi akali alahwal utakuwa wewe umeingia katika ridha ya Allah subhanahu wa ta'ala utaridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo umefata njia inayostahiki katika kuiendea kuitafuta riski yako ya kila siku either umeipata ile riski ama hujaipata ile riski lakini itakuwa kwa kowe wewe umepata ridha ya Allah subhanahu wa ta'ala kuendea njia zinazostahili sasa ni zipi njia ambazo Allah amelizeleza katika Qur'an kupitia njia hizi riski yetu itakuwa ni nyepesi Kupitia njia hizi riski yetu kidogo tulokuwa nayo katika mkono wetu itakuwa ni nyingi kwa sababu ya baraka ndani yake. Kwa hivyo lengo sito kupata riski. Lengo ni kupita njia za sahihi katika wewe kuifikia ile riski. Lakini katika kupata riski, kuna kupata wingi wa riski na kuna kupata uchache wa riski. Lakini je riski yako umeipata? kwa kupitia njia sahihi ina baraka ndani yake la shaka itakuwa ina baraka sasa wanachuoni wametaja njia ambazo muislamu akipita njia hizi riziki yake itakuwa ni nyepesi njia ya kwanza Allah wa paa'atuhu walbu'da an njia ya kwanza ambayo imeelezwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala ni kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala na kutii amri zote zilizo nazo Allah Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake na kujiepusha na kumuasi Allah Subhanahu wa Ta'ala muislamu akiwa na takwa ni sababu ya yeye kupata riziki يقول الله عز وجل الله نايهleza katika Qur'an waman yattaqillaaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib yoyote mwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala Allah atampatia wepesi katika mambo yake lakini atamruzuku riziki ويرزق من حيث لا يحتسب. ن الله تمrzuku mtuhuyu kwa hali ambayo yeye hatarajii kuipata riziki hiyo. Na Allah akaeleza tena katika ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض لو كما watu wangeamini yale waliokuja nao mitume yao na wakafanyia kazi waliokuja nayo mitume na wakakatazika na wale waliowakataza mitume. amanu wattaqau na wakawa wao ni wachamungu. Mungu na fatahna alaihi barakatim minas tongewafungulia wao khairi nyingi zitokazo mbinguni na ardhili. Kwa hiyo hii ni sababu ya kwanza unapokwenda kutafuta riski usiseme na uweka uislamu nyuma na pambana kupambana eka uislamu mbele eka taa ya allah mbele halafu sasa subiria riziki yako kutoka kwa allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo hili ni jambo la kwanza jambo la pili ambalo litatusaidia kuipata riski ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa wepesi atawakkul ala Allahi ma akhdhi kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na kutumia sababu zako wewe za kupata riziki kumtegemea Allah katika kuitafuta hiyo riziki lakini wewe mwanadamu unafanya sababu kama kutoka asubuhi kurauka kupanga nyanya zako sokoni hiyo ni sababu sasa Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa mayatawakkal ala Allah wa huwa yoyote anayemtegemea Allah basi Allah subhanahu wa ta'ala atamtosheleza kama utamtegemea mte Allah katika riziki yako kwamba mimi nakwenda kutafuta riziki لكن رزقي هियो nitarajia kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah atakutosheleza na Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema law annakum tatawakkaluna ala Allah haqq tawakkuli law kama nyinyi munamtegemea Allah Subhanahu wa Ta'ala haki ya kumtegemea Allah la razaqakum kama yarzuqu at-tayr kama anavompatia riski ndege takthu khimasan wa taruhu ndege anatoka katika kiota akiwa na njaa lakini anarudi katika kiota chake akiwa ameshiba hajui naenda wapi kuipata hiyo riski sasa mtegemea Allah kama vile ndege yanavomtegemea Allah lakini unapokwenda kutafuta hiyo riski na unapoweka mipango yako au strategy zako za kazi fahamu kuwa huwezi ukala isipokuwa ile riski ambayo Allah tayari amekukadiria. Hauwezi kuengeza katika riski Kuna haja ya kudhulumu. Kuna haja ya kupambana. Kuna haja ya kuumiza kwa sababu ya kuifikia riski utakula kile ambacho Allah Subhanahu wa Ta'ala amekuandikia. Mtume <tumosalamu> anamwambia Sahabi, wa ma Jambo ambalo Allah ameandika likupate halikuwa isipokuwa ni lenye kukupata na jambo ambalo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameandika ni kuepuke halikuwa isipokuwa Allah ameandika ni kuepuke kama riziki ishaandikwa basi muislamu mtapata riziki <tod> yake lishayakuwa mtume SAW anaoombea dua ummah huu akisema Allahumma barik ummati fi bukuriha ewe muola watilie baraka katika riziki yao hawa waislamu hawa wanadamu wanaotoka mapema baada alfajiri huyo, mtume anaomba duaa, anasema allahumma barik ummati fi bukuriha, ewe mola bariki umma wangu wa kurauka mapema na kwenda kutafuta riziki mapema lakini ile riziki huwezi ukaifikia, ispokuwa kwa jambo ambalo Allah ashakuandikia kuifikia sasa leo shida iliyopo mtu anasema mimi nina degree na plans na auditors kwa nini nipate khasara kwa nini tunapata khasara unapata khasara kwa sababu Allah ashakuandikia kwa wewe ni lazima utapata khasara hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu tumesallama asemaji إن احدكم يجمع خلقه في بطن امه 40 يوما نطفه ثم علاقه من ذلك ثم مضغه من ذلك ثم ينفخ فيه الروح فيؤمر باربع كلمات بكسب رزقه وعمله واجله الشقي او سعيد او كما قال عليه الصلاة والسلام وقته تميطه في مرحله يعومبى بعد افق سكم 120 تياري تشكادلي ورزقياتي malaika anatumwa kwa ajili ya kuandika riski ya kila mja kuandika ajali yake kwamba ataishi hapa mpaka hapa una haja ya wewe kuchukua hirizi ukailazimisha riski kwa hirizi una haja wewe kufanya ndumba ukailazimisha riski kwa ndumba riski yako mukaddar umefanya ndumba huja kwenye ndumba رزقياكم قدر الله شكو قدريه ان كل شيء خلقناه بقدر حقي كila jambo wanachiona nasema inna khalaqna kull shay biqadar hapa kuna takdir mahdhuf hakika kila jambo tumeliumba wa kulikadiria urefu wako udogo wako kwa ni katika sababu kuu itakufanya wewe kupata riski yako. Kwa hiyo una haja ya kutengeneza hasad. La, una haja ya kutengeneza chuki na bughd kwa ndugu zako walio Kwa nini unafanya hivyo? Hiyo haita kuengezea wala haitapunguza riski ambayo Allah amekuandikia. Kwa nini ufanye hasad? Kwa nini umfanye chuki? Kwa nini uwe na ihi? yaani ile kwa nini apate huyo? Mbona mimi nisipate? Hapana. Kuna watu wajanja sana umekuja mjini hapa, unajiita aluwata. Miaka kadhaa amekuja mjini. Maskini mpaka leo ana sota tu. Kuna watu maskini miaka miwili tu amekuja mjini, pita hapa, mpita hapa, mpita hapa. Yes, Allah subhanahu wa ta'ala amefungulia. Sasa hata nyinyi mliopata riziki mkanemeka, msijineape kwamba mimi nani ataniweza? Wewe riziki yako adarahu Allah. Allah ndio wameikadiria Allah hakushindwe kufanya hoe hahe. usijinape kwa watu. Ukajitukuza, ukaonyesha kana kwamba wewe ni mtu mmoja mkuu kwa sababu ya riziki. Bana watu wangapi walikuwa na riziki kisha Allah akaichukua mara moja. Kwa hiyo ala Allah ma'akhd bilasbab ni katika sababu ya kupata riziki akuluma tasmi. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu alaiya nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Do katika iman jambo la tatu ambalo litatusaidia katika kuipata riziki kwa wepesi lakini hata kama hatutaipata hiyo riziki utapata ridha ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la tatu at-taubatu wal istighfar. Kutubu kwa Allah na kutaka msamaha kutubia kwa Allah na kutaka msamaha ni katika sababu ya wewe kupata riziki na hii itakufanyia wepesi wa kuifikia riziki yako Allah anaeleza katika Quran mm -hmm. Faqultu staghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yumjidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa lakum anhara Allah nasema faqultu staghfiru rabbakum nikasema istaghfiru rabbakum mtakeni msamaha muola wenu innahu kana hakika Allah ni msamehevu yursilis samaa alaykum midarara unapomtaka msamaha Allah atawatoleeni katika ardi yursilis samaa atawatoleeni katika mbinguni mvua ambayo yenye kuendelea haikati mitalaara inaendelea mvua haikati wayumzide kumbia amwali wabani na atawazidishieni atawaongezieeni mali pamoja na watoto wayaj'alakum jannati na atawajalia duniani mkiwa kwenye mabustani nakaa kwenye mabustani mazuri wayaj'alakum anhara na atawajalia mito ambayo mtatumia mito hiyo kunyosheza mimea yenu. Wa istiighfar ni jambo la msingi sana ambalo litakufanya wewe Muislam uiendee riziki yako kwa uwepesi. Jambo la nne shukuru nniam. Kushukuru nema Hii ni katika sababu ya msingi sana. Unaposhukuru nema basi Allah anai ima inmaa, ile nema unapokufuru na neema basi Allah anaitoa baraka ile neema nabii Allah Musa alayhi salam Allah anaeleza anasema wa itha adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi lashadid Musa alipomwambia watu wake pindi ambapo Allah aliwaambia la shakartu Lau kama mtashukuru Nema Allah alizowapa Allah nasema la azidannakum nitawaongezeeni nitawazidishieni katika nema neema kafartu inkafartu namkikanusha nema hizo inna adhabi lashadid hakika adhabu yangu ni kali mume sallallahu alayhi wasallam anaeleza ajabu moja ya muumini anasema ajabal li amrin yaabu ya, ya jambo la muumini inna amrahu Kullahu lahu khayr hakika jambo lake yeye lote kwake yeye ni khair walaysa dhalika li ahadin illa lilmu'minin na jambo hili halifanyishokuwa muumini tu si kwa kila mmoja inasada tu sarra yakimpata mambo mazuri shakara kumshukuru allah subhanahu wa ta'ala Fakana khayran lahu ikawani khair kwake yeye waina sabatu dhara lakini pata machukivu majambo yenye ni kusononesha majambo yenye kughuzunisha sabara usubiri Fakana khairan lahu ikawa ni khairi kwake tume sallama namwambia muaz asiache fi duburi kulli sala kila katika baada ya sala asiache kusema allahumma a'inni ala dhikrika Washukurika shukrika wa husni ibadati Ewe Mola nisaidie mimi juu ya kukutaja wewe na kukushukuru wewe na uzuri wa ibada na uzuri na wa ibada yako. Yaani nifanye uzuri katika kukuabudia Allah Leo wako ndugu zetu wana kila siku kikutana naye. Bana vipi hali? Kwa maana bana da. Bana mambo magumu bana, mambo yamejaa bana, maisha bana, maisha e, analia tu. Ujakutana naye hata mwaka mmoja kambia bwana wallahi mna amun sisi alhamdulillah tena mwingine ana magorofa mawili mwingine ana nyumba tatu ana magari ana kazi nzuri ukimsikia ana furaha gumu bwana kipindi chii bwana kipindi kigumu yeye kila kipindi ni kigumu kwake lini huyu muislamu atakuwa na kipindi chepesi lini atasema koma namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na katika kushukuru neema maneno kuizungumza ile neema wallahi alhamdulillah wewe unakumbuka jamani hali gani wewe ulipitia ulipokuwa umekuja hapa mjini ulikuwa katika hali gani hatu kwanza sisi kula chini wakati tunaanza familia ukuanza na ghorofa moja wewe halafu kwanza na chumba kimoja leo umejenga ghorofa mbili wewe wewe unasema bado hali ni ngumu wewe unakufuru neema ya Allah doa ile neema hayoni haina baraka anaona kila siku bado hajapata tum kila siku ye hajapata hizi ni njia mbaya tunafungua midango ya shetani Shukurini jamani kwa kidogo ambacho Allah ameoneemesha na msema alhamdulillah Mufurahi nacho kwamba Allah amewatukuza nani anakumbuka kila mmoja alirajesha nyuma piche yake hali yako ya kwanza ukianza maisha ulikuaje wewe alhamdulillah leo una hali nzuri umeoa una watoto wanawake wawili wanawake watatu Masha'allahu Allah mabarak una nyumba una gari lakini we unaizungumzia kwa bah Bwana nimefanya auditing mwaka huu nimeona bana ma maumzo yameshuka kwa hiyo hali ngumu na pressure umeshindwa kuangalia mwanzio ambaye ana, anapata shilingi 5000 tu kwa siku na anapata risiki yake analala na watoto wake Mwingine anapata elfu 1000, mwingine hohaye masikini Leo amepata, kesho hajui itakuaje. Sababu hiyo matajiri wetu wa Kiislamu wakawa ni mabakili kulipata masikini Pitisha kikapu hapa, watakao toa sadaka ni maskini zaidi kuliko matajiri. Nini kima wapata matajiri wa Kiislamu? Mmekumbwa na mzigo gani? Alhamdulillah, waislamu na wana adamu wanashuhudia nyinyi mashaallah kwenye nema Na sisi tupo kwenye neema. Hatusemi kama si tukumonea lakini alhamdulillah mshukuruni Allah bado tunyinyi mnalia tu bado nyinyi mnalia bado nyinyi mnadhiki si sudur kila siku usikia mtu bana ah hali bana hali bana hii sio matajiri hata maskini unapata mahala 10000 leo Allah amekujalia umetoka kwenye 10000 unapata 20000 bado wewe dhiki fi bado bana hay, hali ya maisha hapana hiyo siyo saa sababu nyingine ndio katika imani ambayo itaweza kusaidia kuengeza na kuzidisha neema silatul rahim kuunganisha kizazi tumeswasallama nasema man ahabba an yubsata lahu rizquhu au man sarrahu imekuja riwaya man ahabba kuja riwaya man sarrahu man an yubsata lahu rizquhu wa yumsahu lahu fi atharihi fali yasil rahimah atakee penda tekee allah amkunjulie allah amkunjulie katika riziki yake na allah amjalia awe na maisha marefu baadhi yao ma wanashuhuni au anyusa hu fi atharihi wanasema awe na muda mrefu yani allah atamjalia umri wake utarefuka atakuwa na umri mrefu walichoni wengine wakasema hapana atakuwa na umri mfupi lakini utakuwa na baraka ule umri wake atautumia vizuri ule umri wake falyasir rahimahu basi yeye afanye uzuri katika kuunganisha kizazi chake na kuunganisha kizazi Allah ni kuunganisha kizazi kwa yule aliyokukata sio kuunganisha kizazi kwa yule ambaye mnaendelea vizuri Mna salimiana, mnajuana. ndugu yako mmoja amesema mimi sitaki story yako. Shika msili zako na shika mmsini zangu. Amekufanyia mambo mabaya. Amekutesa. Amekusababishia athari kubwa na vidonda katika moyo. Huyu ni ndugu yako unatakana umuunge. Toa simu yako, utafute ndugu yangu vipi hali yako, unaendeleaje? Napenda nijelee kuzuru Huyu ndo unaye amekukata au wao wamemkata rejea leo kwa Allah subhanahu wa ta'ala nenda kamuunge huyu ndugu yako Shikaku baina ya mipasuko na mivutano katika familia ni mivutano mikubwa mno lakini wakati mwingine ukikaa kwenye kikao unasikiliza upande huu na upande huu mambo madogo na, na, na wengi katika watu mivutano yao inatokamana na masala ya kidunia. Ah mimi niliomba kazi, halafu yule akaenda kumtia maneno, basi akamkata ya ndugu yake. Baba mmoja, mama mmoja. Ibn ammi ndugu yake hali yake ni baba yao mmoja au mama yao mmoja anamkata ndugu yake. Ndio maana riski zetu zimekuwa bado zina matatizo Haya ndi ambao ningependa kwa Ijumaa ya leo kushirikiana na nyinyi ndugu katika imani. Yako mengine wanachuo umeitaja kama alinfaq wujuhul khayr utoa katika njia zaheri wengine wametaja nyingine kukasbu halal chumo jema ala halali lakini kwa leo tutaishia hapa tunamuomba allah subhanahu wa ta'ala atujalie minalladhina yasma'una alqawla fiyattabi'una ahsana wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabina